<Sz> Szervusztok, kedves hallgatók! Addig a nyúl leszállt halljátok! A háttérben a trombi és a tűzmanók biztosítják, de legalábbis mindenki róható meg van fázva. Én Szedlák vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc, trombi maga,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 Gáspár, és mond csak, a múlt héten végül sikerült a szemüveghez jutnod. Hát megcsináltam a, a procedúrát, és elvileg pont arra fog megjönni, amik, amikor uh, indulok haza. Tehát a hazautó már látni is fogok. Aha. És ez egy kézműves de... szemüveg akkor? Hát kézműves, amennyiben. Tehát, ugye a Varvi parkerhez mentem, ezt nem tudom, említettük-e múltkor. Nem. Ez alapvetően egy internetes. Uh,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 Alkotókkal. De valószínűleg az, mondod, hogy ötöt vagy valahol egy villanykarossal, azt remélem, nem tudod. Pont, pont ez jutott eszembe, hogy Bárbara az utolsó pillanatban lemondja, és ott ülsz egy kockás inges villanykarossal. <gül> de, de lehet ilyen pöttyös is venni. Vagy... Nem tudom, ez, ez, ez az, az, azért ragaszkodtam hozzá, hogy egyéb, hogy le, legyen mind fogni a fejünket.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 Én és van, még most... nem előfizetőnek kell hozzáállni, ha jól nálunk van hát úgy. Jó, de igazán... az a ország harmadik legjobb magásszolgatója. <gül> Ezt remélem nem hallották ők. Nézd, vagy nyolc évig voltam az ügyfelük, annyira jó volt tőlük eljelni, mint a az OTP től és akkor abba hagyom a magásszolgatás-e fikezását. <gül> Én csak itt somolygok bele a mikrofonba, de szerencsére ez nem látszik. Ja.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 Akkor nem az, hogy kézzel faragták ki Meteoracélból német, emberek. <gül> Három diplomával, miközben egy vonós légyes játszott. A velturról beszélünk? Nem, nem, mert a krokodilbőr még nem is volt megemlentő. <gül> Viszont hallhatók, a... azt kérek karácsonyra, hogyha... Van, Krokodilbőrt? Van, ha van, ha egy krokodilbőr tud mondjuk. Majd, hogyha van benne még krokodil? <gül> Tehát egy krokodil, ami lenyelt egy telefont. Ezt fogjuk átadni.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 Nézzé, amiből kiderül, hogy alapvetően mindenki náci vagy szovjet tankparasnak szeretne lenni titokban, az 75 millió jó jár. Az piszok sok. És ebben ki... játszol, és újabb tankokat lehet venni. Mondjuk az segít, hogy ez ingyen van, a... tehát ez free to play, nem? Igen, de lehet benne pénzt költeni. Tehát valószínűleg vastagon nyerességes a World of tanks amúgy. úgy. Yeah. A free to play modell lényege ez, hogy lehet benne pénzt költeni.